Imetimia saa saba na lakika ishirini hapa studio za radio isanganilo sawa na saa sita na lakika ishirini mashariki mwa ya muhulia kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa muhtasari wake. Raisi wa Burundi, Valisenda Ishimia, shiriki maonyesho ya kima taifa ya Dubai katika farmeza ki Arabu. Na shirika la fedha duniani la towa mkopo wa dola milioni sabina sita kusaidia Burundi kupambana na yanga la corona. Na katika habari za kimataifa wa andamanagi waroshua vito wa machozi Haltom, Sudan Na huko ya muhulia kidemokrasia ya Kongo, wasi wavamea vijiji vjachanzu, ulumioni, kukuwa kazi wa kikimbia makazi yao. Kuna haya bila shaka na mengine upenzu musikezaaji, mtambu na ungozo na François Hakimana. Hapa studio mimi ni Romade ni Waivuze. Habari kamili. Rais wa Burundi, Everiston Daishimiye, ameanza jumatatu hii ziara ya skutano katika farme za kiarabu. Kama inafidu chomoza katika tangazo la ofisi ya habari katika ikuru. rais ndaishimi anashiriki maonyesho shiriki maonyeshu ya kimataifa huko Dubai. maonyesho marufu Expo 2020 Dubai. ziara hiyo inanuia pia kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Pesa milioni sabina sita dora za kimarekani ndio mkopo uliotolewa na shirika la fedha duniani IMF kwa taifa la Burundi katika tangazo la Wizara ya Fedha wiz, waziri amesema kuwa mkopo huo umeongezwa kwa milioni kumina za dola mfuko huo uliosamehe Burundi dom monsieur ndio kubwayo ameariza kuwa kitita hicho kitatumika kupambana na janga la uviko 19 linaloyotikisa dunia pamoja na athari zake kwa uchumi tumusikilize anatafsiriwa kwa Kiswahili na Moize Misako Urwego nshingwa ntwaro ukigeza mu ya uongozi ya mfuko wa kimataifa wa fedha IMF ilikubali tarehe 25 Oktoba mwaka huu kuipatishia nchi ya Burundi mkopo ni faida ndogo sawa na milioni 76 dola za kimarekani. Mkopo huo unaongezeka kwenye milioni 14 dola za kimarekani ambazo mfuko huu uliachia nchi ya Burundi ili kukabiliana na madhara ya janga la COVID-19 ambalo linasibu ulimwengu. Hata hivyo kuna faranga zingine sawa na milioni 2211 dola za kimarekani zilizopewa nchi ya Burundi hivi karibuni kwa amri ya bodi ya uongozi wa shirika la fedha duniani IMF ili nchi wanachama ziungwe mkono katika kipindi hiki cha COVID-19 kitakachote hicho kilichotolewa kwa Burundi kitasaidia hazina ya serikali ya fedha za kigeni na kurahisishia utekelezaji wa miradi tofauti ya maendeleo Bila kusahao kupambana na janga la COVID-19 Licha manufa ya msada huo kwenye uwezo serikali ili ipanga Pamoja na hazina serikali ya fedha za kigeni Kuna ubora mwingine ambao hatuwezi kufumbia macho Nikwamba faranga hizo zita saidia utakelezaji wa sera matumizi ya pesa na usambazaji waki Uwezo huo ambao burundi ilipewa kutuwa kwenye mfuku wa kimataifa wa feather IMF Unaweza kwa msha wengine ambao wanasaidia serikali katika miradi ya maendeleo ni hata wale ambao wanataka kuwekeza nchini Burundi hivyo basi Burundi iweze kutekeleza miradi ya maendeleo pamoja na kutoa ajira kwa raia namhuyo aliesikika alikuwa waziri wa fedha wa Burundi leia kutoka jamii ya watu wa wakazi wa kijiji Shembati Tarafani Butaga anzwa mkoani Kayanza Wamechanga mukia kirimo na ufugaji. Wana mazao mbalimbali, mbali, kama maharagwe, mihogo kahawa na katharika. Kwa pande wa mifugo wanaleza kujihusisha na ngurue muzi huku na mifugo mingine. Punde tunayendelea na tarifa yetu. Nejo isanganiru ni kiboko yao. Na tarifa hii inayendelea kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Ugonjwa wa ukoma unarezwa kukithili siku hizi mkowani rutana. Kuringana na ofisi ya idara ya afya mkowani humo, watu miambili kuminasaba walithibitika kuwa na ugonjwa huo, mwaka huu, huku mwaka jana, wakihisabewa kwa wagonjwa miyamogia 38. Kiongozi wa idara ya wa ofisi hiyo, Anaomba raiya kuharakia kufanyua vipimo mara wanapona madoa muirini. Kwa upande wawario pona ugonjwa huo wakazi watarafa giharo wanaomba kuhakekisha upatikanaji wadawa wakileza kuwa iliwai kutokea ukosefu wake. Kutoka rutana jira nibigila. Uta kwemi kutoka katika idara ya afya mkwani rutana za unyesha kwamba Mwaka huu wa 1221 mkwani huko tayari watu 1217 huathiriwa na ugonjwa wa ukoma Ni wakati ambapo mwaka liupita wa 1228 watu 1328 ndiwa walikuwa na ukoma Kiongozi wa idara ya afya mkwani huko rutana daktari juakimu varakingu za Aeleza kwamba baadhi ya dariri za ukoma Ni marangi katha kwenye ngozi ambapo marangi hayo badaya perekea ngozi kuto wajibika na maumivu yoyote. Aungezea kuwa badaye muafiriwa na ukoma hupoteza vidore vya viganja na vya vikanyagio. Hali yake ya kuona ya athirika pia mwiliwake wajiawa na vidonda bila hata hivyo yeye kuumizu akamwe na vidonda vyenyewe na kitu chochote kina chocho mangozi yake. Aomba sasa kila yote ajitahadhari kwa kuchunguza kwa mangozi yake inayo marangi ama bada ya kushuhudia rangi yoyote apendekeza muhusika jielekeze kwa muganga. Na hapo akirikuwa mba ugonjwa ukoma wapona vema mgonjwa anapojitibisha mapema Ama kuwa mgonjwa hucherewa kujitibisha hadi vidole vyake kuanguka Asema huduma yake ni ya kumpasua vidole basi viganja na vikanya giovyake viweze kufanya bathi ya kazi ndogo ndogo Haitha mwanamama umoja wakijijini nyembue mutawa muzietarafa ya giharo mukwani rutana Asema likabiliwa na ukoma na badai kupona Aeleza kwamba, mwanzoni haliaona marangi mengi kwenye ngozi yake. Halipo kuenda kwa muganga, halikutua na ukoma. Ila, bada ya kutumia madawa, halipona vizuri. Lakini kutokana na uhaba wa madawa thidi ya ukoma, halio Aomba madawa thidi ya ugonjwa huo ya wepo daima. Haswa kuwa ukoma ni ugonjwa unawambuki ya kirahisi. Hatimaye, daktari Joakimu Varake Nguza, aarifukua... Tarafa ya giharo ndiyo kavunja rikodi kwa kuwa na idadi kubwa ya waafiruwa na ukoma mkwani rutana kote. Aendelea kwamba mikoa ya nchi yetu na yopakana na inchi za Tanzania na jamuri ya kidemokrasia ya Kongo ndiyo kawa na wagonjwa wengi wa ukoma. Bila hata hivyo kujua sababu za hali hiyo. Lerutana aza jani vigirare diyo isanganiro. Shukrani Jilali ni Vigila. Vitu mithili ya madini viligundulika vilipokuwa vimefukiwa tarafani Kigamba mkoa ni Changuzo Jumadi lopita katika mamlaka mapato OBL. wanareza kuwa hadi sasa hakuna aliyeweza kutambua vitu hivyo. Jambo Rekimasi Nyonziima anayehusika na uchunguzi katika mamlaka hiyo anaafahamisha kuwa vitu hivyo viliwekwa na shirika la Danland Kutoka Afrika kusini leo kuwa nimipewa idhini ya kutafuta madini eneo hilo katika ofisi na usmami madini nchini Burundi OBM wameahidi kutoa tamko kuhusu vitu hivyo. Moize Misago na Amarezu Zaidi kwa tukara ron singhuru, itu gira yuko ngaha hariho ibinu visa nubutare. Hivyo vinafana na madini Badharaya wanasema kwamba ni madini ya Aina Nike na kuwa viliwe kwa hapo na shirika la Afrika kusini ni Daniland lilo izinishwa kufanya utafiti wa madini Aina Hayo enela Moremera mkuwani Ruyigi. Hivyo vinafana na madini vilipo chimbo wikijana tarafani kigamba mkuwani changuzo kulikuwepo wajumba ofisi ya sirikali inausika na uchimbaji wa madini OBM pamoja na wajumbe wa ofisi ya sirikali ya kusayima pato sirikali OBR Mwakilishi wa ofisi OBR anahusika na uchunguzi Anasema kwamba walikuwa na tarifa walizopewa itubwira yoo yu... tuli kuwa na taarifa a... kwamba hapa kuna vitu ambazo viwekwa ardini kwenye kijiji hiki cha Muremera, Tarafa kikamba Kigamba, cha Mviriwe kwa na shirika lililokuwa likifanya kazi hapa miaka 10 imepita kabla ya kufurushwa. Nikienda limepicha vitu hivyo. Hata mmiliki wa RG alikuwa hafamu Shirika Daniland kutoka Afrika Kusini ambalo lilikuwa na ruhusa ya kufanya utafiti wa madini eneo la Muremera Mkoani Rigi ni miongoni mwaka kampuni kumi zilizopewa ruhusa ya kufanya utafiti kuhusu madini tofauti ili ya chimbo kama aliviwasilisha alikuwa waziri wa nishati na madini enzi hizo katika baraza la mawaziri la oktober alfumbiri kuminatatu hivyo vilivyo chimboa vitawasilishwa katika ofisi ya serikali inahuzika na madini ili kuagua iwapo ni madini au la ofisi hiyo inataraji kutoa muanga zaidi kuhusu hivyo ambavyo vidi chimboa hata hivyo kwenye bajete ya serikali ya mwaka huu Pesa kutoka kwenye sekta ya madini ilipungua ukilinganisha na ili ya mwaka jana kutoka kwenye zaidi ya bilioni sabana nusu hadi bilioni tatu na nusu sarafu za Burundi. Tuanze na habari za kimataifa huko mashariki mwajamuhuli ya kidemokrasia ya Kongo ambapo kundi lisilojulikana lenye silaha limeshaambulia vijiji vya mashariki mwa jimbo la Kivu Kaskazini mwa DR Congo karibu na mpaka na Uganda na kusababisha mamia ya raia kuacha makazi yao kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC wenyeji wanasema kuwa washambuliaji waliwakimbiza wali idadi ndogo ya jeshi la taifa ili kukaria chanzo Lunyoni ndiza na vijiji zaidi katika uh, eneo la luchuru. Shirika la kilaia huko luchuru lina shuku kwa wa M23 amba lo mnamo mwaka kufumili kuminatatu liritia saini makubariano na sirikali ya kuwaondoa na kumaliza uasi halijasema chochote kusu shambulio hilo. Mamiya wamefunga mpaka wa, bugana, wa bunagana wa inchi na Uganda asubuhi ya leo. Bwana ayo bangila safari mubunge wa mukowa huo ameambia BBC idhaa ya maziwa maku. Vijiji vili vijos shambuliwa vilikuwa ngome ya wasi wa M23 kabla ya kushindwa vita na jeshi na kuhamishwa mubunge huyo alisema Weki lio pita wa asi walishambulia na kuthibiti mji wa bukavu kusini kwa sa katha. Hartum. Vikosi vya usalama nchini Sudani, vimerusha vito wa machozi kwa waandamanaji ambao wanapingani wanapigania demokrasia katika mji mkuu Khartoum. Walimu waliokuwa wakishiriki katika moja wapo ya maandamano hayo walikamatwa na vikosi vya usalama kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC. Usiku kucha waandamanaji walikuwa walimweka walikuwa wanaweka vizuizi kwa siku za kwanza za maandamano ili kupinga mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita wanataka serikali ya kijeshi kujiuzuru na kuruhusu mabadiliko ya amani maandamano hayo nafanyika huko mwa patanishi wa muungano wa mataifa ya kiarabu wakiwasili mjini Hartum kwa mazunguzo ili kujaribu kusitisha tatizo hilo. Wazir mkuu Abdul, Abdallah Hamdok bado ameweka katika kifungo cha nyumbani na anakabiliwa na shinikizo kutoka kwa wanajeshi hao kushirikiana nao. Mwezi uliopita kiongozi wa mpinduzi hao General Abdel Fattah al-Bahan alifutilia mbali utawara unaungozi wa naraiya na kuwakamata viongozi wa kilaiya na kutangaza hari ha. Nampen, m'skies, adieu, hono m'schoe, mwisho wa harbaria, ya habari en mchana wa leo. kus, en de vipindi vingine de radio en de kus, en de